Iubiți frații. Tema pe care mi-a propus-o frații studenți, cunoscută în toată lumea, nașterea Domnului și, cum se ar spune, nașterea noastră duhovnisească. Este o temă foarte vastă pentru care să scriu volume, de cărți, dar noi încercăm să concentrăm totul într-o oră, o oră jumătate și în mult, să spunem esențialul atât cât se poate, rămânând ca frății de voastre să conflictați lipsurile noastre sau datorită și timpului restrâns ca citind în Sfânta Scriptură, în special în Noul Testament, cele despre întrumparea Mântuitorului. Noi vom punta numai părțile esențiale și care ne implică pe noi toți în această mare taină a întrumpării tot cuvântul. Așa cum o tânără fecioară care devine mai târziu mamă își pregătește drumul deții sale și își împlinește misiunea în numele de Hristos, așa trebuie să înțelegem după plinita noastră Dumnezească și pe Maica Domnului pe Soare Maria. Căderea primelor oameni pe a schimbat integral Toată taina neamului omenesc, că dacă nu se pierdășea căderea lui Adam și neascultarea lui din Rai, alta era viața lumii întregi și a noastră, pe care nu putem înțelege în întregime. Rămân o taine a preasfintei trăimi și dacă cea din trei care a creat-o Dumnezeu a de parte din noi gândul ca să o acuzăm, cât și noi, oricând, vreșim sau putem vreși. Deci dacă prima ievă, ierva înseamnă viață, a căzut, Dumnezeu tot într-o femeie din de Divină a voit să ridice lumea la starea așa din timp Dacă nu, și la alta, mai înază de laie. Și atunci, dacă prima ievă s-a pătifnit, iată Dumnezeu ne trimite o altă Pecioară, pe Sfânta Fecioară Maria, care este numită a doua evă, sau mama duhovnicească a lumii, precum cea din tâi ievă a rămas mama trupească a lumii, dar cu o mamă greșită și care nu se mai putea urca la cinstea cea din în Rai sau pe Pământ, iată a doua a doua Fecioară iată pe Maica Domnului, care este modelul cel mai desăvârșit al întrupării ființei umane și prin care și prin trupul a trecut Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și pregătirea celei din tâi este de postit. Iar pentru a doua Fecioară, Maria, a fost pregătită și de profeți, și de sfinți, și de timpul Vechiului Testament, a fost pregătită de un Duhul Sfânt și în vită, când, cum și în ce fel să nască pe Hristos Mântuitorul Lumii. Și în nașterea Mântuitorului ca Sfânta Hristioară Maria, să nu din gândim așa trupește cum e la noi, cum e la sau mamele noastre este o naștere dumnezeiască ca și înzămesnirea care a fost dumnezeiască. Și pentru aceea a rânduit Dumnezeu ca Sfânta fesoare Maria să aibă niște părinți aleși, când totdeauna părinții sunt și garanții, sunt și cei care răspund de sufletele copiilor lor. Ori Sfinții Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, care, la în început, n-au avut copii, au trebuit să se roage, să plângă, să făgăduiască că ce vor naște din sânul lor, vor da templului sau și sau lui Dumnezeu. Ca după aceea, născând pe prânca Fecioară Maria, la trei anișori, a făgăduit-o templului sau și din Ierusalim și a închinat-o lui Dumnezeu. Numai până aici, dacă ne-am făgetat, ne dăm seama ce sfinți părinți a avut pe -a Sfânta Fecioară Maria! N-au încălcat cuvântul, unul au născut pe Sfânta Fecioară și l a dat special pe lui Dumnezeu, Bisericii. l au plâns pentru aceasta. Cum citim în Cărțile Sfinte, acum recent a fost săbătoarea dintrării și Domnului în Biserică. Învățați-vă și frății de voastre care suntem surorile noastre și frații noștri, Biserica sfințește, biserica consacră, biserica îndumnezeiește, biserica ne crește cel mai frumos copiii și pe noi. Și prin biserică înțelegem și Duhul Sfânt care lucrează în biserică. Și a stat Sfânta Feșoară Maria acolo și a fost rănită de Arhanghelul Gabriel 12 ani. Deci vedeți cum s-a pregătit Feșoara Maria în Duhul Sfânt, ca să se îngrădeșească, să se pe Hristos, pe Mesia, și a din și se uitat cu ochi la pomul cel frumos, la măr, și-a păstat și-a murit. Așa-sta fecioară, sau a doua evă, stă în Sfânta Sfintilor, unde numai odată pe an intrau Arherei Legii Vechi și vorbea cu Arhanghelul Gavriim, și se plumea să și rană și se ruga neîncetat, fără ca să știe, nici ea nu știa la vremea aceea, care ei nu ei? Nici nu întreba. Omul Sfânt nu întreabă ce va urma, sau de ce, sau pentru ce. Omul Sfânt îi spune sfânt dintotdeauna și totul primește ca de mâna lui Dumnezeu. Așa încât cei 12 ani formează așa numita Universitate a lui Dumnezeu, în care se cresc sufletele cele mai nobile și mai sfinte care trebuie să aibă omenirii universală pe Pământ. Biserica, 12 ani de rugăciune, de cugetare, de vorbire cu îngerii, de descoperire de taine Dumnezeu. Și la vârsta ei de 15 ani, că la 3 ani și a fost adusă la biserică, spune în viața Sfinților și în alte cărți sfinte că trebuții, templului de atunci s-au gândit, de acum trebuie ca această feșoară să o cu cuiva. Ei știau tainic că ea va avea o misiune unică pe Pământ și în cer. Cui să vedeți în Vedeți? Înțelepciune! Au făcut sfat între ei, ca și noi când avem o răsprușie sau o nevoie sau ceva și nu putem să ne dumerim singuri, întreabă, începând de la preot, de la duhovnicul tău, de la bătrânii din jurul tău, de la mama și de la Tatăl, și Dumnezeu îți va răspunde prin gura lor ce să faci, sau ce să nu faci. Și se spune așa că deși s-au rugat bătrânii și slujitorii templului, și-au pus câteva toiezi, cum purtau ei, le-au pus noaptea, s-au stat acolo în Sfânta Sfinților și a spus, care toia va o drăzni, va înverzi și va da crenguțe verzi până dimineață, a în să-i fie încreinizată feșoara. Și erau mai mulți, pentru care era și bătrânul Iosif. Și dimineață înflorise toiadul lui Iosif. Și a spus, acesta va ales Dumnezeu, acesta va fi păzitorul și îngrijitorul Fecioarei Maria. Acesta și în casa lui va sta Fecioara cât Dumnezeu va veni nevoie. Să nu uităm aceasta. Totul să fășea cu sfat. Și noi ar trebui aici să învățăm când e sfatul și cât de nevoie este să ne sfătuim în probleme grele de răscrușie, în special de cele duhovnicești. Și ajungând în casa lui Iosif din Nazaret, la jumătate de an, spun Sfinții Părinți, n-a trecut mai mult, a venit Arhanghelul Gabriel și a vine vestit că va naște timp și se va chema Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Și ea, a văzut ce frumos și ce smerită a spus, de unde? mie aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat. Și în cele din urmă, când mi- a spus că Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui și prea va umbri, ați văzut ascultare! După ascultarea care o citim din Evanghelie a totul, Hristos față de Tatăl, urmează ascultarea mai și Domnului. Și a zis, iată roaba Domnului, fii mie după cuvântul tău! Și în clipa aceea, când roaba Domnului, ca Sfânta Fecioare Maria a acceptat, a făcut ascultare, cum se spune, s-a smerit, iată roaba Domnului, fii după Cuvântul Tău! În clipa aceea, în trupul ei, în sânul ei, în mod Dumnezeu și tainic, s-a zămeștit Iisus Hristos, Mântuitorul de, Mântuitorul deci, voia să mântuiască lumea tot prin om. prin cel mai sfânt vas al lumii, care rămâne în veșii vecilor, Sfânta născătoare de Dumnezeu. S-a trecut, cum știți, cele nouă luni de zile rânduite firii omenești, dar să nu bugetăm cele omenești sau firești la preasfânta fecioară Maria. Nici gând să nu avem, ca nu cumva să cădem cu gândul în hulire, păcatul cel mai teribil care ținuiește pe unii. Când e vorba de Dumnezeu, trebuie să bugetăm Dumnezeu este. Și când nu putem, ne rugăm și ne smerim și ce nu mai înțelegem, întrebăm duhovnicul și mergem înainte. Și la vremea rânduită, Preasfânta peșoară. a născut. Dar nu în Nazaret, ci în seminția lui David, în orașul Betleem. Nu explicăm acum toate acestea că sunt mai teologice și poate nu totul, interesează pe tot omul. Dar tainele sunt mult prea mari poporul greu, era un popor foarte ales pe vremuri. Ei dintre atunci în recensământul și când a făcut aceasta numărătoarea poporului de seminții, trebuia să vină Iosif în cetatea lui David în Betleem, Și aici a, a fost înscris. Și pe când era vremea aceasta, iată că a venit vremea să nască și cum știți nu i-a Dumnezeu ca să ne pe noi, taina smereniei este extraordinară, taina smereniei în viața omului, în viața creștinului, în viața călugărului, în viața mamei. Extraordinară să ai această simțiri, această modestie, această smerenie, sfântă smerenie. Să nu te socotești că eu merit mai mult, că eu trebuia să fiu pus în capul mese, că eu trebuia să fiu cu că la nunta mea, sau la, să fie așa și așa mai departe. S-a născut în ieslea animalilor. Și aceasta spune mult. Și iată încerc puțin să vă spun de ce a născut acolo Maica Domnului, ce spun Sfinții Părinți, atât cât rețin în clipa aceasta. Mai întâi vă spune prorocul David, din psalmul 49, iar omul în cinste fiind, nu a priceput. Asemănatul s-a dubitoat celor de minte și s-au asemănat lor. S-a potrivit lor. Ce vreau să spune acest mare proroc David în Psalmul 49? Ființa omenească era căzută în, la nivelul animalelor. Toată lumea pe atunci era păgână, afară de poporul ales, o mână de oameni. Toată lumea se închinau la idoli. Idoli de atunci și idolii moderni de astăzi, pe care îi știți, îi aveți în casă. Ei bine, ca Sfânta Fecioară acolo, în peștera, a născut, fără căzuri și fără celelalte toate, ca să ne dea o învățătură că Hristos n-a venit să fie comod, să aibă avere sau altceva, ci ca să fie modelul cel mai desfărșit al mântuirii neamului și prin să și de vieții sale, naște dintr-o adânc de smerenie din cea mai smerită și mai sfântă Fecioară, Naștere în peșteră, fără darul multe, fără altceva, primii care s-au bucurat, s-au avenit să vadă și s-a întâmplat în Betaliem, erau niște păstori de voi. Cum au zis și noi azi, primii care intră în rai s-ar putea să fie oameni de la țară. Oamenii simpli, cu văcuța, dacă o are, cu o oiță, cu un și mai are. Oamenii simpli sunt mai teologi decât noi, cei care știm ceva. Și nu și trăim, poate. Deci, Dumnezeu întâi s-a descoperit păstorilor de voi, oamenilor de jos. Veniți să vedem ce s-a făcut cu vestea aceasta, că Îngerul lui Dumnezeu le-a spus, mergeți în Betliem și veți găsi acolo în Iestea un prunc înfășat, culcat. Și Îngerul a cântat cel din tâi, că Hristos astăzi s-a născut vouă, mântuitorul lumei și așa de la astăzi toate, cum ne citim din Sfântul Evangheliei. Noi scurtăm ca să putem încăpea în cuvântul din țara asta ideile cele mai importante pentru sufletele noastre. Deci Domnul a început să mântuiască lumea de la poporul de jos, de la omul de jos. Și prin smerenia lui să învețe pe omul care deja a smerit și el, omul de la țară, sărat, măclăjit, nu mai are multe mândrie într suflet. mai rar se întâmplă. Pentru că e omul pământului, e omul bunților, a trudilor, a necazurilor, oftează și el se mai roagă, face câte o cruce și merge mai departe. Dar nu se desnădăjduiește. Când s-au desnădăjduit țăranii, s-a dus peste cap România și toată lumea creștină. Ei bine, după păstorii din jurul BTM-ului au venit să îi se închine alt fel de oameni, de alte religii, nu era evreii, erau persani, se închinau la stele, la idoli, la zei. Nu i-a mostrat nimeni. s a venit cu atâta râvne și acei erau înstăriți, că le-ai cu daruri, un aur, autosmirnă, tămâie, care avea să simbolizeze tei lucruri. Aurul, simbolul împărătesc. Cel care s-a născut este împăratul lumii, al cerului și al pământului a simboliza, în special, jertfa liturgică și smirna simbolul morții. Hristos, deci a fost simțit și de păgâni, și a venit de departe, bancă și o stea dumnezeiască care nu mai mergea de la răsărit la apus cum mergea la noi, ci mergea de la nord spre sud, deci aproape în invers. Și era încă nu în adâncul stedelor, ci mai jos va și-a stătut și deasupra unde era pruncul și atunci ei au aflat că acolo este împăratul care s-a născut. Deci vedeți că în aceasta de să învățăm? Că și păgânii sunt chemați la Hristos. Când n-au venit, că nu vin, că nu vor veni, asta e altceva. Dar a fost chemat. Nu putem să spunem că păgânii n-au fost chemați la taina mântuirii, la taina într de Hristos. Iar cum s-a născut Hristos? Omeniește vorbind, nu întreznim nici să stăruim, nici să explicăm că nu putem. Cum a încăput Fiul lui Dumnezeu în sânul Preasfântei Feșoarei Maria, nu știm. Dar un lucru știm cum spun Sfinții Părinți, că Preasfânta Feșoarei Maria a fost Feșoare înainte de naștere, și în naștere, și după naștere. Totul a fost dumnezeiesc. Dumnezeuierii curată, neînțeleasă de nici o minte, nici de sfinț, nici de teologi, nici de oameni de rând. Și apoi, știți că a fost dus la 8 zile și a primit botezul legei vechi, tăierea împrejur, și la 40 de zile, așa cum și la noi, noi de la legea vechi învățăm aceasta, așa fac și mamele noastre, se duce la biserică la 40 de zile și închină pruncul și celelalte toate, și preotul o binecuvintează și începe viața mai departe. Așa a făcut și Sfânta Feșoară Maria, cum avem sărbătoarea, întâlnarea Domnului la 2 februarie, cu bătrânul Simeon, care voia să vadă mântuirea lui Israel, să vadă pe izbăvitorul și mântuitorul lumii, că el se îndoia când a citit în Biblia acolo că iată feșoara va lua în pântice și va naște fiu, și va chema numele lui Emanuel. Deci, cu alte cuvinte, nașterea Domnului adună în jurul acestei mari prazne, care a bucurat lumea întreagă, adună și filozofi, și șititori, să zicem, cunoscători de stele, și țărani, și evrei, și neevrei, din toate părțile, și cei din legea Vechiului Testament, și ceilalți care nu știau nici o lege. Și toți i-a chemat ca toți să se bucure că Hristos a venit să bucure lumea, a venit să nântuiască lumea, a venit să lumi lumii o lege nouă, testamentul legii noi. Nimic nu se face fără voia Tatălui și pe sfatul că trăim, dar nu toate le înțelegem. Și nu e nevoie să intrăm în adâncurile tanilor lui Dumnezeu. Ne smerim, în și ne rugăm. Deci, pe scurt, asta ar fi taina Nașterii Mântuitorului după Sfintele Evanghelie, care le timp și noi. Dar, un lucru care ne-a surprins. Eu sunt o mai mai e uneori la cuvânt, dar mă abțin cât pot. Se citește la nașterea Domnului, cuvânt din Vețurii Sfinților, puteți găsi acolo, că noi le-am tipărit la se cele 12 volume din Vețurii Sfinților, se citește acolo la 25 decembrie, nașterea Domnului, că deși, spun Sfinții Părinți din începuturi, că zice în noaptea când, ca Sfânta Feșoară Maria, a născut, deși a trimit Dumnezeu Îngerii săi să ucidă pe toți cei care trăiau în despriu. Și acolo spune clar, m-aș abține de cuvântul care e mai urât, ca să nu smitim pe cei nevinovați. Toți cei care făceau urjii, toți au fost uciși și tăiați, Pentru că acel teribil păcat era de la Sodoma și Gomora și care din nefericire bântuie și prin la noi. Ei bine... Să ne gândim puțin la acest moment extraordinar. Și spune acel Sfânt Părinte, un Fânt Gennade și alți că că zice toți cei fără de legii care au întâlnit căsnicia, păceau fără de au fost tăiați, și aruncați în adâncul iadului. De ce? Tocmai noaptea nașterii. De ce nu o altă dată? Mai înainte sau mai după? De ce atunci? Ca să ne dăm seama cât de disfântă nașterii. Și ca să ne dăm seama n a venit un Înger din Cer, sau un om, aricare, sau un Arhanghel, sau un Heruvim, ci a venit însuși Hristos, Mântuitorul Lumii. Și dacă vreți, așa cât pot să o colesc eu, este unul din cele mai teribile păcate care trebuie părăsite în toate nivelele, la toate straturile sociale, de sus până jos și de jos până sus. Și să cugetăm și să citim cuvântul la nașterea Maie și Domnului, cum a fost, și acolo spune și mai pilar decât pot eu să spun acum mai scurt, dar să cugetați la lucrul acesta. Este înfricoșat și trebuie să știți că poate, pentru multe păcatele noastre, mai și suferim, dacă nu chiar destul de mult. Să continuăm însă firul cuvântului despre întruparea Mântuitorului. Dar de ce Mântuitorul, după cele 40 de zile, după puțină vreme. De ce a plecat și a trebuit să fugă din fața lui Rod și s-a dus în Egipt? Se cheamă așa numită, fugă în Egipt. Se teme Dumnezeu de un împărat îmbătrânit și înrăit care vărsa sânge și au ucis cei 14.000 de prunci, se teme Dumnezeu de om, niciodată. Dar vedeți că m-am spus de la început, una dintre cele mai mari virtuți ale lumii pe care nu mai sfinții le au, rămâne în continuare. Întâi iubirea, Hristos s-a întrupat din iubire pentru ca să scoate neamul omenesc din adâncuri, din ea, din ghenă, din toate, din urgiea și a idolilor. Deci întâi din iubire s-a întrupat ca să salveze lumea pentru că căzuse din rai și al doilea ca să ne învețe și pe noi taina smereniei. Hristos a fost dus ca prunc pe Asin și a fost dus în Egipt. Se spune în tradiție, unii sfinți părinți afirmă că ar fi stat șapte ani de zile acolo. Este o taină pe care nu o putem înțelege. Din Egipt am chemat pe Fiul meu, spune-mi porocul, care lui Dumnezeu. Și prin aceasta, că Fiul lui Dumnezeu stă și într-o țară păgână, la care lumea se închinat la idoli, și asta e încă o veste bună pentru noi toți, că și pe păgâni îi cheamă Dumnezeu la mântuire. Cu cât mai mult pe noi, dacă am vrea să ne întoarcem la Hristos. După cei șapte ani s-au întors și s-au stabilit în Nazaret. Iubiți frați, asta e pe scurt desfășurarea biblică a întrupării Mântuitorului Hristos. Asta este motivația pentru care Hristos s-a întrupat, pentru că au greșit primii oameni. Și acum trebuia întrăparea Mântuitorului și jertfa pe crucii ca să facă Dumnezeu într o lume muritoare o lume și nemuritoare. Să mutăm Cuvântul la o altă idee care are multă asemănare cu însă și întrebarea Mântuitorului. Noi creștinii avem o naștere trupească din mamele noastre și o naștere duhovnișească. E foarte important să legăm nașterea Mântuitorului de nașterea noastră duhovnișească. Și clar este aceea. Botezul, ungerea cu Sfântul Mir, și sunt Împărtășaniei pe care pruncul îi primește imediat după ce a fost botezat în cristerniță. Aveți grijă de copilașe care i-ați născut, să ai și să nu întârziați, ai boteza nici prea târziu, ca nu cumva să moară nepotezat, că n-avem ce mai fași. Și puneți la inima dumneavoastră cât de discump un înjeraș de copil născut cu binecuvântarea lui Dumnezeu dintr-o tată și o mamă, care să se încălzească la sână mamei sale și care este ca un mic Hristos. Un prunc nevinovat ca un înger. El închipuiește pe pruncul Iisus Hristos care stătea în brațele maicii sale. Să știți că și taina nașterii omului are o latură dumnezeiască și nu putem explica în întregime. Nu vorbim medical aici, vorbim duhovnicește. Așa încât cu cât creștinii noștri vor iubi prușii, și-i vor naște, și-i vor duce la vreme, la biserică, întâi la sfântul Botez, la că cu sfântul Mir, la sunt Împărtășare, mai des pe pruși, vorbim de copii acum, de pruși mici, cu atâta casa aceea va fi mai bine cântată. Soții se vor înțelege mai bine, creștul va fi frumos în casa lor, copiii vor cânta colinde împreună cu îngerii, mama se va bucura și tata de asemenea, chiar dacă nu are parare în buzunar. Că fericirea finală nu dă banul până la urmă. trebuie și acela, trebuie să munșim, alergăm cum dă Dumnezeu, să avem de azi pe mâini. Dar bucuria bucurilor este să-L un înjeraș și să-L închini lui Dumnezeu și să-L înălbești în botez și să-L dai în brațele mamei și în brațele Domnului. Am făcut și această legătură cu nașterea noastră știind că suntem și-aici în culpă, suntem vinovați față de legea care ne-a dat-o Dumnezeu, că nu o respectăm. Și concluzia, poate o spun la urmă, sper nu voi. mai este și o altfel din naștere duhovnișească a fiecărui creștini. Știți care Taina spovedaniei, e tot om botez, spovedania este egală cu botezul. Și acolo dacă te duci la preotul tău și îți spui păcatele tale, mai vezi și o lătemeară dacă o ai sau măcar o părere de rău, și promis părintului tău, mă răspărit, iubiții. Este una din patimene extraordinare astăzi, mai care și de multe lume și se de Deci, și spovedania este tot un botez. Și dacă îi botez, este tot un vierie. E un Un om care se spovedește, mai ales nu s-a spovedit, și ni nu când, se și spune că îi să păcate de lui, pentru el este un vier, Este o naștere din nou, fraților. Și eu, ori de câte ori mă parcă sunt în inima mea bucuria învierii. Unii pe alții ne ajutăm, unii pe alții ne îndemnăm, unii pentru alții ne rugăm, dar să nu uitați cele ce le spunem. Ce nu știe când sau dacă vă mai putem aminti vreodată aceste cuvinte sfinte, dacă nu chiar de foc. Deci am spus nașterea Mântuitorului și-a din tâi, cum s-a desfășurat pe scurt, am fost partea a doua, nașterea duhovnicească a pruncului prin botez Mirungere și Sfânta Împărtășanii și acum nașterea a treia, sau altfel din nașterea, tot acolo duce, așa, a omului care îi din păcate și se duce la un preot bătrân sau la un duhovnic, cum știi, el Dumnezeu sau soția lui sau rudele lui și spune în viața lui, iar să știți că se naște din nou, Ce sensi ca un copil, plin de bucurie ca un copil cât e eliberat. Am văzut oameni care intrau tremurând de la spovedanie, cum să se, se teamă, un om de alt om. să sărații unii de ei, de frică, când s-a de atâta vreme și ce or să spună el. Dar mai mult se temeau de om, de preo, de Dumnezeu. Și când ieșea de la spovedanie, ieșea râzându-se, bucurându-se și totuși, cu de mulțumită, noi să ne acasă. Să nu uitați și această naștere. Noi facem legături între una și alta, între unele și altele, că să știți, toate formează un tot. Nu le punem pe ferii, așa, fie unul tăi, fie doi, nu. Toate formează un tot. Hristos a născut ca să ne nască pe noi din nou, din răi, bun, din, de frânați, oameni cinstiți și la locul nostru, din oameni care nu iubesc copiii, oameni care să aibă îngeraj copiii în casa lor sau să trăiască ca frate dacă nu pot să nască mai mult. Găsit -o, soluția așa mai bună și să știți că așa asta a treia naștere de care vorbesc acum, o găsiți și o puteți rezolva la și dumneavoastră. Nu întârziați, timpul se grebește, vremurile așa cum le vedeți, numai cu se mai mult, mai mult zărește soare pe cer, vorbesc și simbolic, și ajutor de unii. Hai să ne uităm în sus, hai să privim la Hristos, Hai să strigăm la Maica Domnului, care ține în brațe pe pruncul cu Isus și care, cum spun Sfinții Părinți, se spune și în Evanghelie, pe Maria care stă în tronului, pe Sfintei Trăim. Așa spun Sfinții Părinți. De-a dreapta, pe Sfintei stă Maica Domnului și de-a stânga, pe Sfintei Trăim, stă Sfântul Ioan, Botezătorul. Sunt cei doi pentru care s-au ales locurile lor. Că spunea Ioan, Evanghelistul: Doamne, dă-ne nouă. Sistemul unul de-a dreapta ta, da, că erau doi frați, de-o mamă, și unul de-a stânga ta. Și nu s-au revoltat, dar numai voi, dar noi nu sistem. stăm, da. Și i-a spus, nu este al vostru asta acolo, că ce locuri s-au ales, nu m a spus pentru cine, sunt dinainte alese. Deci, că Domnului care stă înaintea tronului prea Sfinte, trăim, și toți Sfinții care se roagă și cântă în ceruri, și ne ajute pe noi aici pe Pământ, cât o mai trăim, iar azi pe mâine, să se roage pentru noi și ca să se roage ia pentru noi, mamele noastre, să imite pe Maitea Domnului, surorile noastre, să fie ca niște fiice duhovnicete ale și Domnului, copiii copiilor noștri, să fie și ei niște îngerași care să aducă binecuvântare în țara asta. Și pace și mila lui Dumnezeu, că dacă nu, am spus, nu mai avem mult ca să ne dăm Duhul, în sens duhovnicet vă vorbesc. Și nu mai e mult ca punu vieții și a morții să vină să ne judece ce-am făcut fiecare în viața Lui. Deci iată câteva idei care le-am desprins și dorim ca nașterea Domnului din anul acesta să fie un praznic luminos, așa cum se cântă în colinde. Păstrați colindele, păstrați steava, tradiția noastră sfântă, păstrați și nu uitați Sfânta biserică, păstrați toate aceste sfinte tradiții că sunt lăsate din moși moș și toate au caracter sacru sfânt. Am fost în alte părți, prin Occidentul, încolo cu niște misiuni bisericești, să știți că s-a pierdut tradiția. Acolo e gol, e plină masa de bucate și toate tehnica pe masă, dar n-am văzut mulți occidentali fericiți. Să nu i revniți, nu au Sfânta liturghiei o mână de oameni, dacă vreți, am fost, în Paris într-o misiune și am întrebat și eu Un cineva în orașul ăsta așa de mare și prea lăudat al Europei, zic, la și biserică nu recomandat să merg mâine, era într-o sâmbătă, și erau catolici s-au gândit ei, s-au scotuit între ei și spunem să ducă preotul sa. Zic, la o biserică îi se slujește frumos. Știți, unii m-au trimis părinții zice, în limba lor, dă la biserică Ruse, la ecoscorpie anunță. Să știți că a spus cea mai frumoasă slujbă, cea mai frumoasă predică, cel mai cal cuvânt, acolo îl găsiți, la Ortodoxie. Noi care mai un umblați, o spunem așa deschis, iar dumneavoastră, de dacă vreți să ne, unii să ne mai judecați, mai să nu auzim noi, pentru că noi știm, Fericirea nu e acolo unii și le primul și cecul în bancă. Fericirea este acolo, unii este Hristos în inima mea și în inima ta, și în inima noastră. Ferișerea este acolo, unde biserică biserica plină de credincioși, și ascultă cu atâta evlavie Sfânta liturghie, nu intră și iesă, se uită la 6 și așa mai departe. Pe viitor trebuie să știți că ne va Dumnezeu, ori cu biserica, ori fără biserica. bisericii vor dispare. Este sunt și una, m-am mai dus la priș, m-am mai la câte nu, mă m-am mai dus la copa, o leacă, mai face și ce, câte o lea meste câte Ei bine, pe viitorul, foarte apropiat, lucrurile se vor clarifica. Aperii se vor despărți în două. Unii cu Hristos și alții fără de Hristos. Unii cu Sfânta Împărtășanii și alții cu dolari. O spunem așa în pildi, cât înțelege fiecare. Rămâne să vedem. Eu mă rog Dumnezeu și vreau ca acest neam din care m născut Dumnezeu și această țară care încă se mai cheamă, o spun cu tendințe, încă se mai cheamă România, sper că dacă noi vom tâine tare de Hristos, de biserică și muncă cinstită și copilași și biserica și rugăciunea și toate la un loc, așa cum se poate, cu frică de Dumnezeu, nimeni nu va răpi Cetatea noastră nimeni nu se va înfrupta din sărișoara noastră. Sau vor mânca și vor pleca, nu ori uita să plece de aici. Dar dacă noi nu ne-am schimbat, vai ori, am mari speranță în acest popor. Tocmai de aceea am îndreptat să vină în Bucovina. Știu sunt oamenii mai calți, știu sunt mai bisericoși, știu câți legați de mănăstiri, și sunt legați de Sfântul Ștefan cel Mare. Însă învățăm de la înaintași, bărbății, fraților, curaj, dar și rugăciune, și blândețe, și milostenie, și răbdare, e rău azi. mai bine în mâini, dar nu uitați să nu vedem răul în materie. Căiați că Dumnezeu din răul cel mai rău, care ar putea să vină oricând și oricui. Deci îndrăzesc să repet ca din sărbătoarea să fie ca un al doilea paște în casăle frățiilor voastre. Mergere dimineață la Sfânta Biserică, masă potrivită, cântare mai bună, cuvinte frumoase, colinde, cântări, vorbi creștinești, nu vorbi rele și celelalte adică parte, care se cuvin creștinilor, adică să trăim creștinești, în frate. Îndrăznesc să mai spun și am vreau să mai spun mai înainte, dar m-am abținut. Dar hai să spunem măcar pe jumătate. Dacă păcatul acela cumplit care în noaptea în nașterii lui Hristos a făcut ca Dumnezeu să-i pedepsească să și o mare privilegie și i-a tăiat pe toți, fiii și sau gomorii, rețineți că acum s-au înmulțit acestea. că iubiții noștri conducători au votat o lege satanică. Toți ne-am țepat, am dat semnături, am mii, sute de mii, fel de fel de jalbi, nu! De deci ce atâta insistență să se pună într-o țară ortodoxă de două de ani această lege satanică? De ce cei mari tată? și noi răgușim strigând? Vă spun cu mâna pe dacă ne-ar fi ascultat pe noi prostimea de jos, alta era soarta României de acum patru ani până astăzi, alta ar fi. Răspund, în fata oricui, pentru cuvântul care l-a năstit acum. Dacă mai marii noștri nu vor îndrepta în sens creștin, această țară, întâi ei vor plăti cu capul și cu sufletul, mai bine zis. Și noi dacă vom așa, și noi vom lua partea noastră de suferință. Suntem o țară liniștită. Eu, cum o foarte veni Europa, am tot umblat pe pe Și știu ce, poporul ăsta e un popor blând. Toată lumea recunoaște. Un popor liniștit. N-are cât trebuie, dar dă și ți o bucățică. Păi să mănânci și dacă-i străin, dacă-i o mâncat de sară. asta e poporul român. Dar nici ca altul să vină să ne furi din trai, și să-i oblige să ne cerim noi scuze de la ei. Noi vrem ca ortodoxia, care este destul în încolțită, vrem ca să se dumirească cei care nu sunt ortodoxi și să ne lase în pasii. Și de spunem frate creștini, acum, dintoarșim iarăși la treciunul nostru sfânt, Pregătiți-vă pentru nașterea Domnului! Hristos se întrepează în fiecare din noi, cum am spus, întâi prin botez, prin spovedanie, prin prezența la Biserică, prin șitirea cărților sfinte, nu e așa, că ți-i te purifici, te curăți, oi uți de necazuri, mai uzi de misiunile astea din lume, care vânturi în toate părțile, în toate părțile. Și gătești mângâierea în Hristos. Singura noastră salvare este ortodoxia. Singura noastră mângâiere este să trăim cu Hristos. Nu știm cât putem, mai stăm o leacă, mai știm o carte sfântă, mai mergem la mama, la bunicului, bunicăi, mai aprindem cu lumânare, nu mai cât o lacrimă. vai din noi să nu avem lacrimi. Fiți fericiți că aveți câte o lacrimă. Și să o valorificați, să o ca pentru Hristos. Nu se plânge pentru procese și tribunale, să plângem pentru păcatele noastre, și pentru starea destul grea a neamului nostru, dar să știți că și veșinii nu-s mai ferișiți ca noi. asta e situația care poate o merităm sau noi am provocat-o și știți, de genii, rușine să spun, dar toți ce să amintesc, suntem țara cu mare număr de aborturi, aborturile care se fac, homosexualitatea aici o spunem pe nume și încă alte câteva rasile au adus România la sapă de lemn. Și nu vom putea ieși de aici, dacă nu se găsesc soluții creștine pentru toate aceste probleme. Soluțiile nu se caută la Strasburg, nu se discută nici la Moscova. Soluțiile creștine pentru o țară, aici în inima acestei țări, cu patriarh în frunte, nu cu oameni care vin și pleacă, după așa s-au și merg mai departe. Suntem o țară străbună, supraviețuim de 2000 de ani, n-am mâncat punea nimănui. N-am luat din buzunarul nimănui nimic, toți ne am mai buzunarit. Am mâncat și -am murit. Noi am rămas. Copiii noștri, țara asta are o speranță, are o viitor. Și viitorul de mâine al țării rămâne în mâna tinerilor. Mamele i-au născut, i-au crescut, au imitat pe Maica Domnului. Dar acești tineri frumoși am vrea să fie viitorul României de mâine. Să știți, iubiți, frat, nu se poate salva de azi încolo, țara. Dacă tineretul, ori e timid, ori știu eu, n-ari curaj, ori știu eu, alții va se întâmpla, atunci n-am făcut nimic. De la 40 de ani în sus să calculez cam câte pensioare s ar da, ca să scap de năduvul ăsta. Dacă ești la 60 de ani ca noi sau 70 de ani, te gândești la o troisă. Măi, o crușă undeva, cam ca nu sunt croiesc mormântul. Dar atunci, ce facem cu țara asta? Cât mai aveți bătrâni și ai tineri, învațați de la bătrânii aceștia care au. Bătrânit rugându-se prin biserici, care și-au făcut datoria, au răscut și ei cuncuți, au crescut, au copii, au nepoți, au strănepoți. Și acum, tineretul trebuie să fie încurajat de cei mai bătrâni ca să imite viața și mai se Domnului, și a sfințelor, și a strămoșilor noștri înaintași. Nimeni n-am fost dintre noi să furăm din altă tară sau din trai altă altăia. De la noi mai eu, mai răbdăm și noi cât răbdăm, da? Eu cred că dacă noi am fi, aici e Taina, care nu înțelegem noi, dacă noi ne-am scăpat de aceste rasele teribile care le-am mai punctat acum două-trei minute, altă ar fi viitorul României. Ar trimite Dumnezeu un înger, dacă e nevoie și trece mai mult și ar rezolva problemele fără noi, nu trebuie să ne apărăm pe acolo. Noar noi și să facem atunci. Să ne rugăm. Și frății de voastră, că dacă vă rugați mai mult și noi, de asemenea, și cu toții, Știți că Dumnezeu întreabă țara, dar este și o profeție pe care mai mult am aflat-o chiar despre Rusia aceasta ortodoxă. Că ortodoxia și la ei va renvia. Suntem chiar informați acolo că au câteva mănăstiri pe care sunt de 300 și peste 300 de vețuitori într-o mănăstire. Asta în se ani în Deci asta este Rusia, odată mare și odată Dumnezeu o învie. Sunt oameni de extremă și după o extremă extraordinară de, de periculoasă, cu atâția ani de teroare și cum 40 de milioane să fie în timp de din oameni martirizați în cei 70 de ani de teroare, a cărei teroare tot din Occident ne-a venit. E cadou Occidentului. Și credeți că comunismul, noi l-am adus? Tot Occidentul. Și acum tot e în grumă. Să ne fie iertat, eu n-am nici frică de ce spun. Pentru că știți un adevăr. Știm și o de istorie. Și atunci și Duhul Sfânt, cred, când e inspiră să spunem un adevăr, mai bine zis să spunem și pe așa, -a ultima idee importantă, situația noastră și a țărilor vecine este, cu alte cuvinte, un război nedeclarat împotriva țărilor ortodoxe. Cred că a spus cel mai mare adevăr după taina nașterii Mântuitorului din Feșoara Maria. Nu pot rabda oamenii care nu sunt creștini, nu pot rabda ortodoxia. Mă, și tot se luagă ăștia acolo. Și tot atâtea mănăstiri în România asta, și tot atâtea schituri. Nu o să vedeți nicăieri în lume mănăstiri ca număr și chiar cantitate, dar și calitate chiar, ca în țara noastră. Lucrul acesta ne dă o mare speranță. Dar atunci totuși, de ce nu ne merge mai bine, dacă n-ar fi homosexualitatea care face ravaje? Nu știți dumneavoastră, și știm noi, dacă n-ar fi televizorul acela care dă pornografie în casă și vă omoare un geraș de copii, alta ar fi soarta noastră. Și dacă n-ar fi mama și fata mamei care se mai așa aborteze, atunci am câștigat bătălia. Deci, ni facem și mie a culpa. ne acuzăm reciproc și pe noi, că e o realitate. Cum am spus, suntem și noi, spovedim lume, cunoaștem, umplăm, așa, scrim cărți, nu putem să-i spunem și adevărul că mă tem de Dumnezeu? M-a întrebat bănânțelor, până ajung la sugestirea, ce n-ai spus, știi cu tare Și de frică, măcar, îl spun. Nu-s așa de fricos, dar oricum cum? O spun. Și noi suntem la bață. dacă ne-am pune mai mult la rugăciune, oleacă mai mult la post, și știți mai mult la Sfânta Absaltirii, oleacă mai lăsați pe de cele urite, ai știți, tineretul special. Noi nu nominalizăm, că nu știm nimic, nici nu vrem să știm, dar spunem, în modul general, și dacă și noi și dumneavoastră ne întâlnim la biserică și la rubeșiunii și unii dintre noi vor veni să ne ajute și să ne oprotească și Dumnezeu cu mina ne va scăpa. Știm că e mai greu astăzi ca acum 10-20 de ani. În norocirea e alta, că se pregătește să fie și mai greu mâine, poi mâine. Dar eu cam dată mă opresc aici, dar nu înainte de a spune un cuvânt din curajare tineretului. Așteptăm de la acești tineri, de aceste flori de primăvară ale neamului românesc, ne așteptăm de la acești tineri să fie o leacă mai curajoși. Sunt timi însărași, înțelegem, sunt cu mai puțin curaj. Unii sunt ca niște copii. Noi îi sărutăm, domnicește, pe tinerii și tinerile care sunt legați de, de Hristos. Dar mai mult curaj, iubiți frate, Dumnezeu e cu noi. Toți avem câte un înjel pătitor, de la botez. Apoi preoți și biserici și mănăstiri aveți peste tot. Numai dat dat ne mai trebuie să mergeți la vreme la Spovedanii, la vreme la Sfânta și în păcare și celelalte, și mai așa să întrupează Hristos în inima noastră și în cazările noastre. Și este pașe în căsuțele noastre. Iar dacă procesul ăla încă deschis, și creștinul vine, n-ai să ai românile bucurie. Împacă-te cu vecinul, și cu fratele, fie că e la pământ, fie de e la un sol, fie de la un gard de acolo, mai lasă-le încolo. În curând va veni Domnul, împăcați-vă ca să vă bucurați cu un creștin binecuvântat. Chiar dacă sunt necazuri. necadru nu sunt sufletești, sunt materiale mai multe, dar sunt și sufletești. Pentru că să știți că cei care ne uresc, încearcă și la suflet, atentează și la trupul nostru, și la viața noastră, și la bucățica noastră, și la pădurile noastre, și la oamenii noștri de bine, și așa mai departe. Ei bine, cine au dorit Occident, se răspundă de în corp. Noi dorim pe Hristos, ne păcăm cu toți, iubim pe toți, dar îi trimetem pe fiecare la căsuța lume. Și să ne lese oamenii în pași, țara asta e bogată, nu ne mută. Dar cea mai mare avere este că suntem ortodoxi și creștini în Hristos. A doua avere mare, că avem biserică, mănăstiri, cum nu e altă țară din lume. V-am spus că am fost în aproape toată Europa și știu, ca să zic așa, la metru pătrat, așa exprimat, exagerat, așa, lucrurile cum sunt în lume, în special problema vieții monahale, e țara cu mulți și multe Copii și fetițe care vin la mănăstiri. Este o podoaba neamului nostru să vezi, nu puțin, chiar cu facultăți, să stau în mănăstiri și să se smerești și să se roagă, alții scriu, alții să alții plâng, alții se bucură. Toți sunt fericiți că au ajuns la un leman. Așa. Nu înseamnă că salvarea noastră să ne în toți călugări. Dar noi suntem alături de frățurile de voastră. deși am venit aici, ca să vă încurajăm, ca să vă bucurăm, ca să vă dăm un mic cuvânt din învățătură și bineînțeles ca să ne pregătim pe unul cu Dumneavoastră cum e mai bine să prezduim de azi încolo Sfinții Sărbători și îndeosemn nașterea Lui Hristos. Spune Sfinții Părinți, Hristos se naște, slăvițil, Hristos din serul vine întâmplă natăl, Hristos pe pământ, bucurați -vă. Asta este o cântare care se cântă de la 21 noiembrie până la Crăciun. este o cântare extraordinară, din zecii cuvinte, S-a spus toată taina în mântuirii și spune, bucurați-vă, cântați, lăudați pe Dumnezeu, nu fiți striși. Hristos nu ne-a părăsit fraților, nu ne-a părăsit. Dacă se mai departează de noi, e că în casa aceea s-a făcut un păcat mare, s-a ucis-o în plumpa, sau să fata cu mama de moarte, cu natul, cu celălalt cu natul și așa mai departe. Sunt niște păcate, la altfel nu există să vă bucurați, Hai să ne împăcăm cu Dumnezeu, cu conștiința, hai să ne naștem ca niște prunci, din viață curată, iertând. cu știi cum e. Nu judică, nu o sândește, e ca un înger. Așa să fim și noi, blâns, smeriți, iertători. Vedeți cât e un sărac, e atâta lume săracă, o de pâine, o feliuță, e bună și aceea. Un gologan, știm când aveți. Știm mai bine ca mulți din dumneavoastră, că sunt furtați și sunt bătrân la o vârstă, când știu multe. Așa încât, deși am venit? să vă spunem din partea mănăstirii noastre și hăstria, unii sunt peste 100 de suflete acolo și se luau, să lua să sărași și să vedeți, și citesc la psaltirii, și să-ți închină, și așa de frumoși, și mi așa de dragi, am venit ca să vă spun că vă iubim. și că am vrea să luați viața mai în serios și să ne axăm teribil pe credința noastră sfânt-ortodoxă bați putunurile pe la porții de bucovini pe aici, măi, și că la noi, în județul neam nu-i și aici în Bucovina, știm, E doare inima. Poate, știu eu, n-are și nici să vă îmbărbăteze mai mult, sau poate că citiți de lor sau altceva, încercați să vă tândești stare de Sfânta crușii, de Icoana mai și Domnului, de Sfânta Biserică, de preoții care vă păstoresc, de duhovnice care vă dezleagă și vă vindecă rănile, și nu uitați, măcar două ori duminica. Hai să mai, mai dăm și cu postul, când nu mai. Unii spui am, nu pot fără carne. De Când ai să fi la un spital sau la o boală și mai poți să aduci. Așa încât, iubit frat, din nou, am mari speranță în tinerii români, în tineretul român. Am mari speranțe în copii și în fetele care sunt înțelepți și sunt de Hristos. Ca așa sunt destui care se plimbă în sus și în jos. Și nu știu ce fac. Avem și părți negative foarte multe, dar în simța creștinului, a nașterii Hristos, le mai trășem peșerea. Să mergem cu partea pozitivă, cu aceste mame smerite și blânde, care nasc și plâng și se bucur iarăși și toate lacrima lor și durerea lor o spun părintelui. Nu o spune la primar, nu o spune la notar, nu la președ, că nu are vreme și nu el. El se ocupă cu materia, o spune părintelui, o spune unui bătrân, unui călugăr, și să-ntoarșim în viața acasă. De deci, ce zic am venit aici? Ca să discutăm împreună și bineînțeles, să ne rugăm bunului Dumnezeu să vă întărească, să vă bucure, să vă dea și sănătate, să vă întărească credința Ortodoxiei, mare război împotriva Ortodoxiei. nu e nevoie să spunem de ori, dar că am spus-o de câteva ori. Nici Rusia n-a căzut decât datorită celor care nu puteau să mă de Ortodoxia. Din încheierei visfrați, să rugăm de Bunul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Isus Hristos, să o crotească România și toate țările, în special țările noastre ortodoxe și toată lumea asta. Să rugăm de Bunul Dumnezeu și pe Maica Domnului să binecuvânteze casele dumneavoastră cu copii sănătoși și frumoși și cu pruncuți minunați ca niște înge. Să rugăm pe toți Sfinții care slăvesc pe Dumnezeu, ca împreună cu ei, într-un glas, să-L slăvim pe Tatăl Că Fiul și pe Duhul Sfânt. Amin.